So this is really this time uh, nandafalfa mini mela. I hope you forgive me. nekem. Because the reason I changed my plan for this year. változtattam meg a tervem az idei éve, For the devotees not to take things for granted. Uh, hogy az emberek ne érezzék úgy. Hogy oh, every year it must be the same. Mm -hmm. Beleugynak, hogy ó minden évben ugyanaz van. The bodies, they, they also don't come to the mail <laughs> Sokan ugyanis nem jönnek el már a Mélára. Take in Turkey mm -hmm. És ehhez inkább kap mennek nyaralni. Or things like that. És hasonló dolgok. So I, I should have a arra gondoltam, hogy itt a változtatás ideje. Because the August. <coughs> Is the famous European vacation time. Hiszen az augusztusi, az a híres európai nyaralási idő. So, vacation is okay, then you can take vacation in Nanda. <coughs> ha pedig már nyári szünetről beszélünk, akkor azt Nanda falán kellene inkább. for augustus. many people, vacation means to go every year to a different place. Ah, excuse me. For many people. Vacation means to go every year to a different place. Sokak számára a nyaralás azt jelenti, hogy minden évben másutt töltik. So I was also thinking maybe we should have the summer mela every year in a different place. Tümekvel tudás is a fejemben, hogy minden nagy nyári mélátas másik helyen telőcsünk. But we didn't do that in the past. De ez nem ennek nincs hagyománya because every mela Help the Nanda Falva community a little bit ahead. Ugyanis minden melyláb nagy olyan szerepe is volt, hogy egy picit előre mozdítsan a ügyét. By fame, a hírét, jó hírét, vagyis. And of course, also a little bit by finance. És természetesen anyagi értelemben is. At least that was the idea, no? ez volt az, elképzelés. I think it worked out most of the time. gondolom, hogy minden alkalommal ez valamennyire be is So Nanda community got some jolt. És így a ennek ilyen uh, haszna volt. And of course the international Mela is very beautiful. Természetesen a nemzetközi méla csodálatos dolog. And let's see what will be in the future. hát mit hoz a jövő? Anyhow, I recommend to you. Minden esetre javaslom nektek. Make the meal just like it is every year. Csináljatok olyan ételt, <coughs> mint minden évben szoktátok. Doesn't matter if less people come. <coughs> nem számít, hogy kevesebb ember fognak jönni. Then you make it more intimate. Akkor bészülségesebb lesz a hangulat. With many beautiful programs. Sok szép programmal. Many of the programs I do. Minden program, amit csinálok. All around the year. I guess they have less people than our Summer mela. Sokkal kevesebb embert uh, tartalmaz mint a mi Magyar Mélánk. Of course some of them have more people. Persze vannak olyan rendezvények is, ahol jóval többen vannak. But anyhow <coughs> uh in this way we will keep the character of Summer Mela in Hungary. Emihon megtartjuk ezt a Nandafalvi Mela fogalmat. And there's so many sanctuaries also és ott van elég sok You also have to become accustomed. És meg kell szoknotok. To be happy to have mela, just Prabhu. Hogy csak Krishna Nanda Prabhu a klastek a mélán. By my request. A kérésem alapján. He is one of the bona fide spiritual teachers in the line of Srila Prabhupada and Srila Sridhar Vonalában ő egy hiteles lelki tanítomester, So he can represent me 100%. Úgyhogy százasan, illetve sokan két And then there's other Sanjasi so are also dear to me. És aztán vannak más Sanjasik is, akik nagyon kedvesek számomra. And there's many seminars you can also organize. És sokféle szeminárt szervezhetek. So I think it should be good. És úgy gondolom, jó lesz. And it should be like a custom, a real rinda. Vrinda Mella in the summer. És igazából ezt meg úgy azából, hogy lehetne bevezetni, mint a nyári vrinda mélad. I would put the emphasis on the children. A hangsúlyt a gyermekekre fektetném. It should be very much focused on this year especially, on the youth. Különösen idén van a érdemes a fiatalshágra odafigyelni. Both the small ones, a gyerekekre is. Medium and large. Közepesekre is és az uh idesen is but also <coughs> uh, it should be very creative for the hungarians ugye akkor legyen a magyarok számára is kreatív most likely you will have more hungarians valószínűleg a többség magyar vendég lesz but if you <coughs> If you cater properly to the children, de hogyha a gyerekek megfelelően vannak kezelve, and if you organize first-class translation, és mm, fordítást szerveztek, then you can also attract a very nice group of people. Akkor más országból is ide tudtok vonzani I was neket. discussing this with Krishna És ezt átbeszéltük Krishna Nanda prabhu -bal. That actually we could bring many, many more people to Hogy tudtunk volna sokkal több embert ide vonzani Nanda There's many things you can do about that. És sok mindent tehettek ezért. A little bit question of marketing. Többek között marketing kérdés is. But also a question of loving cooperation.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 Emelőhelyet én nektek, hogy milyen sok önkéntest fogadunk ott. And many retreats, even though the farm, the Tradavan, usually has only one devotee there. Bár no? a, ott a tanárníkozából állandóra csak egy ember él. And only when the retreats come, they bring some more. És amikor megy valamilyen képzés, akkor jön egy-két. Baktam még. Now the community is growing. De most már a közösség fejlődik. There's many very good news there. Sok új, uh, ember van ott. But uh, anyhow, it's always a struggle. De mindig ne, uh, komoly feladat. But so many people are coming. De oly sokan jönnek. Already Sredován is a famous place. Sredován ma már egy híres hely. And people are coming from far around the world just to visit this place. És a világ minden tájáról érkeznek od emberek, hogy meglátogassák. And from the Hungarian side. És a oldalról, We can have so many more people coming who want to live and see such a spiritual place. Oly sokan vannak kíváncsiak erre helyre, akik szívesen itt élnek és lá vagy látnak ilyen üre helyet. You guys just wait and see when Bulgaria gets a farm like this. Csak várjátok fiúk, a bolgárok hamarosan szereznek egy hasonló helyet then we will show you what you can do with such a farm also megmutatjuk hogy mit lehet csinálni egy ilyen hasalót anyával anyway this is just a commentary comes to me Ez csak most jött előben most jött felbenüllem ez a megjedzés and on swarup's birthday we can announce it officially he just hibatalosan kiss nyilváníthatjuk swarup születésnapján making nanda falva a place of spiritual pilgrimage <coughs> tegyük Nanda you Lelki zarándok helye. I also keep coming here. Don't worry. Ne is járni fogok ide. Maybe in the Milan, maybe outside of the Milan. Lehet hogy a Mélán, lehet hogy a Mélán kívül. That I still have to find out. This year I had special different commitments also. Uh, idején, idei évben különféle kötelezettségeket vállaltam. Anyhow, And the next thing I wanted to say és még egy dolog amit szerettem volna mondani, about the process of smaranam. a smaranam folyamata, that we are thinking about Krishna. Krishna-ra gondolunk, because we have heard, azértna taszaltuk, that when you think of Krishna at the moment of death, hogy ha halálunk pillanatában is őrre gondolunk, then you will go to Krishna. Akkra eljutunk hozzá. And we want to go to Krishna. Mi szeretnénk eljutni Krishnahoz. We don't want to go to Paris. Nem pedig Párizsban. Not to Beverly Hills. Nem is a Beverly hills -be. We don't want to go to any mundane place. Semmi filébi lággy helyre nem szeretnénk kerülni We want to go back to home, back to home, back to God. Fennegyenesen haza vissza az Istenéhez. And for that purpose. és éppen ezért. We have got so much help. Oly sok segítséget kapunk. By Shila Prabhupada. prabhupada And the holy name. A szent névtől, And the holy books. A szent könyvektől. So if we really want to go back home back to God it kell valóbban mi szeretnénk then we have to stay very closely connected akkor nagyon közel kaptehez hozzá kapcsolatulni to the divine medicine ah aláki jó szerhez közelkel közel vele való közelségünket megkelőriznünk the divine medicine is so important aláki jógyír oj fontos the divine medicine is our hope ez a lelki gyógyszer a mérénységünk. When we take this divine medicine, then our own heart will be so full of happiness. Hogyha <coughs> fogyasztjuk azt a lelki gyógyszert, akkor szívünk teljes boldogsággal. And that's one thing I want to tell you. S még egy dolog. If you're not happy in Krishna consciousness, ha nem vagy boldog Krishna tudatban, there's two possibility. Akkor ennek két oka lehet. Number one is You make a big Egyik make hogy nagyot hibáztál. Or number two is, I made a big mistake. A második lehetőség pedig, az, hogy én követtem el nagy hibát. So if it's my mistake, az én hibámmal pedig, then I'm very worried. Uh, nagyon uh, aggódó, aggódnék, ha én, én követtem el. Then you have to talk to me. Akkor beszéljetek velem. <tos> Kuskumah Prabhu ki jai. So, uh, if it is your mistake, has a tihibato. Let me help you to remove that mistake. ha Hat csak neked, hogy ez ezt a tihibatot megszabadulhass? It is my business to make you happy. Ez a feladatom, hogy te egy boldogátegyél. Not, not only my business. Nem igazából az enyém is. Also your business. Nem csak az enyém, hanem a tiéd is. It's Everyone's business to make everybody in the community happy. Mindenki feladata hogy a közösség minden tagját boldogátt tegye. Of Dél-Amerikában mondani szokás. ha azt akarod, hogy valaki megvakarja a kezed, akkor oda kell tartani. Somebody valaki meg akarja vakarni a ezen te pedig ezt elrejtett de squeeze you akkor nem tudják meg akarni so happiness is our birthright. a boldogság a születésünk alanyi jog jogunk a boldogság because we are sons and daughters of god hisen Isten gyermekei vagyunk how should we not be happy hogy ne lehetnénk boldogok on the way home back to god dad mikor bent tartunk hazafelé is tehét how should we not be happy hogy is ne lennénk boldogok. Not possible. Lehetetlen. We, we have to be happy. Boldognak kell lennünk. Everything is so amazing. Minden olyan csodálatos. Life is so amazing. Az élet csodálatos. Yes, I can tell you a few ugly stories. egy-két csúnya történetet is. How many you want? To hear? Mennyit szeretnél hallani? 100 ugly stories. Százat? 1000? Ezret? Maybe even 10,000 ugly stories. De talán még 10000 is tudnék. But life is not an ugly story. De az élet ez nem egy csúnya történet. Life is the story of billions and trillions of living beings searching for love. Az élet nem más, mint a lelkek milliárdjainak a szeretet utámaló kutatása. So that that is the reality of existence. Igen a létesít. Even though we have to die. Bár meg kell halnom. That is nothing. Ez semmi. What's the big deal dying? Mi ebben a ben nagy ügy? And you get another party to go on. Lesz kapsz egy másik testet és abban folytathatod. if you're really lucky. Bárpedig ha nagyon szerencsés vagy. You get no more body. Akkor nem lesz több tested. Back to home. Vissza. Back to haza. Térhetsz is Krishnához. direct swift delivery Közvetlen kézbesítés is it possible Ez lehetséges. i don't know nem tudom but i believe so de hiszem i've seen i've seen some indicators látok bizonyos jeleket a few days ago i called my mother néhány nappal ezelőtt felhívtam előtt, édesanyám. And she told me. és azt mondta I also want to become a mm. Én is szeretnék, brindával gópia lenni. But what? Tessék, you to a szeretnél You gópia lenni. There's a story behind that. a történet. And she was very sick. Amikor nagyon beteg volt. It looked like she could give up the body anytime. Úgy tűnt akkoriban, hogy Akár mikor felálltak a testét. Now she went to hospital and it looks like it's going a little better. Most kórházba került és úgy egy picit jobban van. But see, she <coughs> said I won't be here for long. De mondta, hogy nem marad már sokáig. I want to be a gopinwinna. Hanem szeretnék gopinwinna lenni. So I was so happy. És oly boldog voltam. I immediately gave her the spiritual name and the holy name. Azon alatt amiként lelkinél és a szennyezetet. Because when you take initiation as a felavat in Krishna consciousness Krishna by the grace of Srila Rupa Goswami, you become a potential gopi in Vindavu. It's not impossible. Nem And I said to Krishna, és azt if my punya ha az én punyám. You mean when you accumulate some punya, when you do some deeds? Vagyis a jámbor tetteim, I said if I can offer this to for my mother, she can go back to Krishna. A közé tartozik az, hogy ezt most felajánlom ezt a dolgot, édesanyának, hogy visszatérhet Krishnához. Then Akkor ez számára egy nagyon szép ajándék lehetne. I can come back here. Én visszatérhetek. És folytathatom a prédikálást. If Krishna so merciful to allow me that, ha Krishna oly kegyes, és megengedi ezt nekem. I can meet more wonderful people like all of you. Hasonló, emberekkel találkozhatok. Do something useful for Krishna's plan. Krishna terveiben valami hasznos dolgot csinálni. Anyhow, Krishna's control of all that. De Ő is mindennek irányítóját Krishna. So happy de oly boldog voltam, And my mother says she wants to be a gopi. Idasenyal azt mondta, hogy szeretne gopi lenni. I said that that's only thing I wanted to achieve with practicing Krishna consciousness. Mint ez lenne az egyetlen dolg, tulen vépen, amit el szerettem volna érni, azra vagy gyakorlom a Krishna tudatot. And I've seen people go home back to Godet, uh, who have done nothing for Krishna almost. Láttam olyat is, hogy az emberek visszatérnek Krischnához, anélkül bármit is tettek volna érte. You everything is auspicious. Ja, mi valahogy úgy gondoljuk, hogy akkor tér vissza valaki Krischnához, hogyha halála halála pillanatában minden a megfelelő. ha jelen vannak a szadók, a Szent név, then if the Uh, presence, or the tulsi water, tulsi leaf. Ha prasád is jelen van, tulsi Or what to speak if the person himself can utter the holy name before he leaves. Arról, ha az illető a haldokló, a, halál a, <coughs> a These are the most auspicious signs. Ezek a jelek. The most amazed. The most joyful. A leg teljesebb pillanatok. And if you're ready? És ha készen állsz rá? You're ready. Akkor készen állsz, rá. Krishna will help you. Krishna segíteni fog. If you're not ready? Ha nem állsz készen, you may have to come back here. Akkor lehet, hogy még vissza kell térned. So, és még te tenni to, to create more preparation for you on the journey. Uh, hogy az utadon utadat kísérhesse még néhány a uh, dolog basically it's understood for somebody who has practiced practiced krishna consciousness in the association of his devotee that the next human born birth is guaranteed ah uh, atanushayan az a uh, hit hogyha egy személy gyakorolja a krishna tudatot a bhakt tájatasságában akkor az emberi születés garantált a következő életben. Minimum az emberi születés. De számomra ez nem elég, because another human form of life also means a big danger to fall away again. Ugyanis a következő emberi születés magában foglalja a veszélyt, hogy újra az ember visszaesik. This world is so full of az éle, a, ez a világ tele van mindenféle késztetéssel. Uh, but if at least you can be born in a family of high qualified devotees De legalább az ember meg kvalifikált bakták családjában Mint például a gita qualified devotees, és Vandana. és a kvalifikált bakták, very nice very nice family nagyon szép család i think the children are very Happy and fortunate. Ugyanaz <coughs> a, hogy a gyerekek valóban boldogok és szerencsések. And then they have great chance for doing big steps in Krishna consciousness. És látható, van nagy lépést előre haladni a Krishna tudatos fényen. The world is a great temptation. Ma az világ tele van késztetéssel. But we should always stay in contact with Krishna. De törekedünk el arra, hogy állandóan kapcsolatban maradjunk Krishnával. és a Szent Névvel with the holy, the holy és a Szent Ádással maradjunk állandóan, folyamatos kapcsolatban. So Hitem van ebben, a folyamatban. And I feel that there's really, really wonderful gifts. All the difficulties I experienced in the family. összes nehézség, amit a családom belül tapasztalom. just learning experiences. Ezek tulajdonképpen tanulási elemek. the mosquitoes of this world. Ők a világ szúnyogai. Many type of mosquitoes. Sokféle szúnyog létezik. The mosquito of envy. Az iricség szúnyoga. The mosquito of lack of transparency. Az átláthatóság hiányának a szúnyogja. The mosquito of false accusation. A hamis ítélkezés uh, szúnyoga. The mosquito of uh, hailstorms. Um You mean big storms? Hail. Hail, okay. A nagy jég esők, jégverés, szunyaga. One week ago, there was such a hail storm in Vendávon. The hail was as big as tennis ball, and all our roofs were shattered and smashed to pieces egy héttel ezelőtt teljesen váratlan egy akkora jégverés Rindában, hogy ilyen tenész labda nagyságú jegek hullottak és az összes tetőnket szétverte. It was unbelievable many people and animals died. Nagyon sok ember és állat is odaveszett. All the cultivation fields everything finished. Az összes föld termőföld, ültetvények a növények. According to the Vedas a, szerint, a big demon must have been born. Megszület, That's what it says in the scriptures. When a big demon is born, then some very bad weather takes place. Egy nagy démon, akkor rossz idő. Nobody even had heard in garden of a hailstorm like this in their lifetime. You know, it's rare hailstorm. They was with balls like tennis balls. A jég is nagyon ritkéd arra igen, hogy Brindábanban teniszlabdák jég essen. So when we put a new roof now? Így most új tetőt kell felszerelni. What's the big deal? Mi ebből olyan nagy? Ügy. It pains in the pocket. Egy kicsit fáj az ebbnek. Because you have to take the money for the new roof from your pocket. De jéni se szia kell kivenni a pains az új tetőhöz. And if there's nothing in the pocket, it pains even more. Ha pedig nincs semmi a akkor még, még jobban fáj. And you have to get some first. És uh, kell szereted, kis. spenjest. So all this is, they are the mosquitoes of this world. Kidersek, a én is világ szülyogai. So what am I going to do? Now I'm going to sell the temple in Vendava, because there was a hailstorm. Mit csinálj e most? Mert volt egy nagy éges, hogy a gyémell a Vendavai templomon I'm gonna run away from Germany because it's so cold in the winter. Télen hideg van. Oh, no, we have to tolerate. El kell ezeket a dolgokat. Even death we have to tolerate. is el kell iselnünk. So what? Mi van akkor? One day, we'll be gone. Egy nap el kell mennünk. Already so many people are gone. Már And the older, older we get more of our godbrothers are going. Is ahogy öregszünk egyre több hittestvérünk eltűnik. I already had to take a few of my godbrothers into their samadhi. Már jó néhány hittestvéremet el kellett helyeznem a samadhiokban. Like how did Maharaj? Mi pedál a kolumbiai bhakti-vimala Harijan Maharaj? Prabhukanka? Prabhukanka? prabhu jai madhava maharaj jai madhava maharaj so few people and rada tulasi rada tulasi maybe and maharaj. so many disciples already ek shok tanit vaad but younger people ok shoka fiat lapakna kunna maharaj mit pada mukunda maharaj yes sir. so it's almost like you could say my daily bread mondhatod azt is, hogy ez már minden napi a temetés. When you know many people, then many people die. Ha sok embert ismersz, akkor sok ismerősöd meghal. If you don't know so many people, then not so many people die. Ha nem ismersz olyan sok embert, akkor nem halnak meg, olyan sokan a környezetedben. But whether you know them or not, the same amount of people die. De akár ismerőket, akár nem ugyanannyi ember hal meg. Sometimes children die. Néha gyerekek halnak meg? Very painful. Nagyon But you see, Krishna tells you, don't worry about death. Krishna mondja, ne aggódj ezek a dolgok miatt. That's not our business. Ez nem a mi mi dolgunk. Our business is Krishna consciousness. Homi feladatunk a leáti élet. To do wonderful things while we are alive. Hogy te, ti nagyok minden tapskinak, élünk. And all of you are alive. Isti érte, kicking and beaming. A... Kicking, és. And... Ja, eredetesen ugrálunk. Eh? You're like power babies. Hogy arra kijöttek, mint a <coughs> erős, of course, Some of us are a little older. Van, mi már egy kicsit idősebb. Now we are doing our power exercise very most gentleman már a, <coughs> like. Most már ez erőgyakorlatainkat nagyon úriember módiára csináljuk. But don't tell me you have no power. De ne gondolt, hogy nincs erőd. You have so much power. Prabhupada started with 68- Prabhupád 68 évesen kezdte egyáltal. To go outside the country. Akkor utazott ki az országból. Before he worked like anything for Krishna. Előtte is úgy dolgozott Krishna, mint uh, akár 68, with two strokes, and he still went ahead and went with his job. 68 évesen már túl volt két uh, szívrahamon és megindult külföldre. So, my recommendation. Az én javaslatom tehát. Never give up. Sose ad fel. If you want give up, ha fel akarod adni, you only achieve one thing. csak egy dolgot jut, érsz el azzal. you have to continue later. Hogy ott a kéő kell folytatott otala bajta. So, whether now or later you have to go. it's like a, a pass you have to go along this path. A, ez olyan, mint a vizsga eléributóbb lekett enni. It's the pass of love. A szeretet próbatétele próbája. There's no shortcut. nincs rövidítés. You cannot go the path of love by going the path of, the path of frustration Nem a szeretet útjára a frusztráció útján. és one path of love, egyik út a szeretet utja, and many paths of confusion. <laughs> és a ped, pedig nagyon sok útja. If you want to check out a few more confusions, ha szeretnél még kipróbálni még egy-két zavar, fére, telelemot, The Shrima Bhagwatam gives all explanation what this is all about. Shrima Bhagwatam az részletesen elmagyarázza mire lőszola dolog. You can learn what is illusion. És megtanulhatod mi az illúzió. And you can learn what is love. És azt is megtanulhatod mi a szeretet. You can learn what is service. Megtanulhatod mi a szolgálat. And you can, serve, you can learn what is laziness. És a lúgtsaságot is megtanulhatod. Will you do it? Megteszed? Of course you will do it. Perszel megtesed. What else is there to do? Mi már tehetnek? If you really have something better to do, ha téleg van valami jobb dolog, dolog amit tehetsz. Why don't you do it? Miért nem teszed ezt? Why don't you give up a little bit more of your attachments and give a little bit more of the Krishna love? Miért nem adod fel arra ragaszkodásaidat és egy kicsit jobban foglalkoznak Krishna innate szeretettel? I'm an old man now. But I will still bother babu. Hey, you're still going to make money in Austria? We still don't have a preaching center in Vienna. <laughs> what about Vrindaven? Huh? Vrindavan. What about that? We have deities there. Only so we need one flat. Which belongs only to Krishna. That can be rented. somebody has to organize it. Somebody has to say, let's do it. Mondani, meg. What's the big deal? A already had a big deal. Beautiful preaching center in in Vienna. Nára emaradj, borudirenk nag. Volt már egyére központja pontjával, kérdekel kés And today we even have Austrian disciples. és vannak már Osztrák tanítványaink is. Somebody has to say, let's do it. De kell valaki, akivel csináljuk meg. Don't worry, Babu, I'm just giving an example. Ne aggód, Babu, csak példát hoztam fel. Hmm. We can also speak about Zeged. Ezért hát mi ugyanúgy Zegedről is. What happened to our preaching center in Szeged, my friends? When Madhavi was there. Most beautiful Vishnu Priyash. And then afterwards so many attempts. Then, so, then Szegednek, needs a big temple for Krishna. Segednek, Segeden krishna kell egy nagy templom. Some Nanda embassy. Nanda Falva, To bring the people from Seged here to Balaschira. Hogy az embereket szegedről <coughs> And make a very beautiful program. Nagyon szép programokat? Like this. Come on, you guys. Yeah, the mozgás fits Krishna wants you to be happy. Krishna szeretett ideletek, hogy boldogok legyetek. You think that will take place? His az a gondolatok fordetert ennek meg. If you don't make an effort to make others happy. Ah hogy boldog lehets, hogyha nem töreksél arra, hogy másokat boldogíts. You think so? I don't think so. Úgy gondolod? Nem, ez lehetetlen. So, you think about it? Gondol csak át. What can you do to make others happy? Mit tehetsz annak érdekében, hogy mások boldogak legyenek? <tos> Shalom. <tos> hogy mond? What can you do to make others happy? Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy mások boldogok legyenek? You think there's no answer? Gondolod, hogy erre nincs válasz? I don't believe it. Nem hiszem. I don't believe it. Nem hiszem, hogy nem. I know everyone can make many people happy. So. Hogyan gondolom, hogy bárki sok ember boldogát tud tenni? How do I know that? Honnan tudom? Because you're making me happy. Mert ti boldogát estek engem. And how do you make me happy? És hogyan? Just by sitting here in front of me, you already made me happy. <laughs> Csak az át, hogy itt ültök előttem már boldogát estek. If you would not be sitting here right now, ha nem ülnétek most itt, then I would not be happy. Akkor nem lennék boldog. Because then I would <coughs> have to worry about you. Akkor agódom, ki nem jöttetok. Oh, why did she not come? Why did he not come? Miért nem jöttél? hol lehet? What did I do so that they don't come to see me? Miomitettem, hogy nem jöttek ide, hogy lássanak engem. Now we are old and ugly so it is it is uh, understandable we are not the latest fashion anymore. Meggyük, meggyük öregedve és csunyák vagyunk már, hogy akkor ezt úgy értelmezem, hogy már nem tartozunk a divat divathullámhoz. We know spiritually there is no ugliness. Tudjuk, hogy nekem nincs csunyaság. But you know de tudjuk, hogy ma már az öregek azok már nem annyira divatosabb. No, people, Nincsenek úgy divatban. People want to see the new and flashy items. az emberek a friss és ropogós dolgokat szeretik. But in, in actuality these are just superficial observations. De igazából ezek mesterkélt megfigyelések. Because the only real business we have. egyetlen dolgunk. To make people happy. hogy az embereket tegyük. and if for some reason we cannot do it. nem tudjuk megtenni. we can try another time next time. akkor megpróbáljuk legközelebb. when i used to come back to south america. amikor visszaszoktam menni Dél-Amerikába. in the beginning. eleinte. i came back from india. oda. my suitcase would be full of gifts for the devotees. Well, бүrönne mémindik tele volt a bakták számára ajándékokkal. And I would call them all. És mindegyiket hívta. Give the ladies a sari, give the devotees a kurta, give everybody some gifts. Mindenkinak sem adtam ajándékot, egy sárit, egy kurtát. This was so nice. Ez nagyon szép volt. I enjoyed that very much. I fucking understand. But later, the I couldn't carry as many items as there were <laughs> Nem tudtam már annyi dolgot cipelni ma, magammal ahány bakta volt. And if I gave one to one and not to the other then there would be another problem. <laughs> egyiknek adnék ajándékot, a másiknak, nem, akkor egy újabb problémát szülnék. And I didn't have a camel to carry all the goods. <laughs> És nem volt tevém, hogy az összes ajándékot magammal cipeljem. I was dreaming of the caravan. <laughs> álmodtam. karavánról álmodtam. <laughs> 200 camels full backed with És dél-amerika to go to every temple in South America and Europe and give gifts to all the devotees. És, és Európa összes templomát felkeresnék, és mindenkit megajándékoznék. Of course would have De erre a azt mondaná persze. Hey, you have to charge something. Ezért. ezért Kéne <laughs> Let's make a little business out of it. <laughs> That's a joke. <laughs> but uh, you know, but it it is actually our joy to just do things to make others happy. That is happy. That is happiness. There is no other happiness. Semmi más you buy happiness. Nem tudod megvásárolni. No way. Lehetetlen. But with a smile and with care, oh, very nice. De egy és egy kis törődéssel. So when I, to today, then I was happy. És mikor ma hallgattam, amiket Szilvi mondott útközben, boldog Miért? because she said by meeting krishna she became happy. mertes vált. Hogy hogy and helped her to overcome difficulties. segíthetnek abban, hogy túlt egy magát a nehézségen. and this is what the devotee standing for. is a, a baktak ezért annak ezért léteznek. i also like to visit the devotees at their home. Szeretem a baktákkal, saját otthonokban is meglátogatni. I would also like to to give a chat. Szeretek beszélgetni az a baktákkal. As a matter of fact, this morning in our class in Miskolc, No, in Eger. Bogá Bogács. Bogács. <laughs> this Ma morning in our class in Bogács. <laughs> Marege Bogács, a Bogácsi reggeli leckém. We had a very nice revelation coming. Egy nagyon komoly dolog nyilvánult meg. About uni union and diversity. együttlét az And the power of the circle. És a kör erejéről. And I was surprised by myself. Én magam is meglepődtem. I said everything fit in so perfectly. tökéletesen egybe a dolgok. So let me Nézzük hát it ezt, vizsgáljuk közelebbről? Yes, there is some message was arrived. Igen, valóban egy üzenet érkezett. A message about working together with other devotees. Egy üzenet, hogy hogyan működjünk együtt a többi vaktával. message how to give the space to everybody they need. Egy üzenet arról, hogy hogyan adjuk teret az embereknek igényeik szerint. So tonight the are arriving. Ma, tomorrow, ma este, holnap is érkeznek a bakták, A one day mela. Egy napos méla. No no no, two days. Két napos igazából. Today is the first day. Ma van az első nap. That's why I came quickly. Ezért siettem, I must be there for class and Arctic. Hogy meg oda, é, ide az első és az and, and I must tell you. És el kell mondanom. That smile of Balaba, Hogy Hungary radegopivalaba mosolya. That's very unique. Nagyon egyedi. It feels very soft. <coughs> makes your heart very soft when you see it. Amikor látod, a szíved. So let's work together to serve them. Dolgozunk együtt azon, hogy szolgáljuk őket. Then we may gain their grace. Hogy elnyerjük a kedjüket. amazing grace any questions any commentaries if anybody wants to talk to me about anything as usual a piece of paper please with the points so we can because one day is only one day no Kérdés vagy megjegyzés, illetve, foglalja összen napi rendi pontok szerint egy papírra és adja nekem ide hogy felkészült legyek és aztán megbeszélhessük. ugyanis rövid az időnk és hogy mindenki beleférje. Tomorrow you can mm -hmm. tudsz csinálni nekem egy zöld smoothie-t? Még <laughs> Deal done. It's good. Jó If everybody in the temple in the morning will drink sm smoothie, ha minden, minden bakta inna Govindomar, reggelente I don't think anybody will become sick. Nem hiszem, hogy bárki is megbetegedne. <laughs> Very healthy drink. Nagyon egészséges ital. Very cheap because it grows in the garden. És nagyon olcsó itt van a And it's organic. És teljesen bio. Is not what you buy in the shops. Ez nem az, amit a boltokban vásárolsz. this nice garland. Nagyon szép virágfüzér. And it really resists it, no? És nagyon jól, nincs benne zsinór, és mégis Garland without threat. Hmm? We will give this to our Cusco representative here. Because she has never seen a garland like this. <laughs> We should learn that. We should make a course how to make this garland. Hmm? Amazing, no? And strong? And strong.